اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اللهم افتح علينا فتوح العارفين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسالك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ورسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا ارحم الراحمين اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد يكون الله تبارك وتعالى ولا يحتبن الذين أبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شرا لهم سيطوقون بما دخلوا يوم الكيامة صدق الله العظيم تنذروا أرجمات Allahu t'i takon faleminderimi edhe lavdrimi edhe vetëm ati as kuj qëtër për shëndetjit tona më të ngrohta të ditët zhuma dhe ditët e tjera për shëndetjit më të sinqerta dhe më të dashura i dërgojë Muhammed Mustafa sallallahu ta'la familje fati burave që pasuan dhe luftun në rrugën e shëjta Allahu gjëllë në gjelalu dhe li mësët që është në fillim të pjesësës të zhjëratave tona të sodit e lusim Allahun gjëllë në gjelaluhu që në mazën e gjumaz ka buz dhe i ban e lusim Allahun që gjem të ton të veshor në detirën e atimet ju ndihmon ato që janë të zhveshor në hallin e atimet ju ndihmon të ndëruar gjëmat gjamije të ndërruar të ri, edhe ju ma fleqë. Muslimanët anë e kandë botës, po i përjetojnë momentët, momentët në mataranat të jetës për dheqëmëris atyra, në përgjësi popullion në veçanti, Unë nuk e kam fjallën për qështjën e anës informative, se që ka pëndohën për shkak se jemi të qartë dhe më të vërtetuar falë se populata më mirë se na për e dinë që ka pëndohë. Po ne mëndohim se obligim, obligim shumë të gjallë e kemi me informu popullin e dhe gjëmatin tonë për atë gjërë që atë nuk e dinë. Jo nuk e dinë se si anë atië po ato janë ta edhe se din janë këto qeshtje të cilët na ishqe leu me kursim e gjamiës me dhesim shumë të false janë vjerse nga krizat e mrenxme të njerit a i jeton në mesin e krizës e për i qandërë në krizës e ka në zëmërën e vatë edhe jeton, a i faktikisht jeton më ndon edhe i bindu sa ashtu jetu në një kalam mirë të rathuar mirë të rathuar nga stuhit që a i parë më ndonë ajë nuk e dinë se faktikisht ashtë duke jetu në mesin në mesin apo në qendrën e koridorën e të shkujes për i të cilës dhvunë sot nështagën të halisht në esër do dhvunë edhe më shumë duke më ndua e sa ashtu nejti mbrëjtën masjimurit i nëruar i gjemot sot do t'i cekin në disa ajetet Allah Gjellë Gjelluhu edhe disa hadiset Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam nësh me kohën tonë normal sa për në tonë aqë në line me një smundje prej smundje me shpertnore të një, një, një, njërzis edhe në përgjësi dhe tonën në veçanti është smundja atëlla me kuran e ka emnin smundja kopratis atë fatjala kopratis tani është balë për balë në të kunder të në bujarit të dit të ditë të termine popullë në gjuën e hujidin më mirë se në gjuën të tonë se shumë punë në gjuën e hujidin më mirë, huj mirë njënja ka emnin gjimartë فيترا قائم للبخيل دخيلها بنا مكوتراتن كرزه جيمارتي مبولاريت برتاح مكو دي فيال اديني سبركا بركا فيالى برشكات ليت الله القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كافون ولا حسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله انه شر خير لهم بل هو شر لهم فيطوقون بما دخلوا يوم القيامه po fëllujmë që është me ligjëratë rësënë që është një himje. Ata që kanë kan mund me ndalë vetëvatën në pikë vështrimin e ajeteve do tënë janë të vështruar nga ajete të Allahu Gjellë Gjellë Gjell edhe kanë mund që me artër të konkluza se mundësh me i futë me listën e njërzën e dërën në ledët. Mundësh me i futë me listën e njërzën e që i kanë dorën e shtrenguar edhe kanë vetu se janë, se janë këtu ose kanë nevojnë me ju tregu se janë atëi, duhet shpejt e shpejt në ambulantën e shërimit. Duhet urgent në kërën e ambulantës e shërimit me u shëru për një staj smundje. Situata aktuale e popullit tonë do në me i hit njerëzit në ketë karotës të ambulantës të shërimit të smundjeve shpirtnore edhe urgent me i qudët njëme e shpejt. Urgent, ata që posedojnë një shka edhe ata që e posedojnë nuk e kanë vune të avolinën e shërdimit të momentit. Ata që e posedojnë, këja është vetëm gjithëm definicionit, ta është me plësojnë pra. Ata njërës që e dhe mo, edhe në këtë moment, pasurin që e posedojnë, nuk e kanë vu në tavoninën e shërbimit të momentit, janë ato kopratët, janë ato bëkhilat pra. Ndështë ta në setë gjëmatë i orë, ashtë i informunë valë se bëkhila është ai që i fukaratë nuk i apë të dhera, ajo është b atë zëqatin, a shbakhin, a i që nuk e atë fitrat, a shbakhin, e në mërteta, ta shkët i unë flasë për qëra termet, ta shkët i unë flasë për qëra konceptet, ta shkët i unë flasë për konceptet në sotit ora dimlejt. Ata njërës të cilët posedojnë një gjë, edhe nuk e kanë vune tavolinën e shërbimit të momentit, ata janë kopratët. Ama këto janë kopratët me këtë modhe shtipit. Unë më ndojë se si ki definicion i ban njërzve ta mërë Me kë të mërë të shtipit Allah u gjelë në gjelë luhur Kora një kerim ka pon Mos të më ndojnë Eventualisht me logarit Mos të dhe një lapsi me logarit Njërzit të cilë të mbyllin dore në moment Se ajo dhëtë ju banë dobi ative Ka thonë Kora një kerim Gjithë shka në ketë moment Shkonë në damin e tyre Hua sharra lehub Ato aje shkonë në damin e tyre Edhe në këtë bot Dere këtu ajeti s'jevon Se në këtë dumja nako jemi Në damin e ative shkonë E pas taj ajeti vazhdojnë se s'ka pik A s'ka presje këtu Këtu as s'ka pik që ditë Se as janë vëtë i pika pare Këtu as janë vëtë i pika për zbrastin Vazhdojnë ajeti pa pike dhe thot Damin që do ta korni Këtu në këtë bot Për dorë shtrengimin e pasuris Që e posedoni aja është tem, këjtësish me vete, mesit e balit dhe ta shifni. Ta është damin qeter dhe cilin të ta shifni mesit e mesimit. Kja është qeter dam, ka thënë Allah unë kurani kërim, se ju ta uakone, abima, abakili, uja u melkejana, me pasurit që i ndalët eventualisë. Nuk i dhatë në momentin e duen, por momentin do t'ju shëndrohen në këndja dhe halka të zjarit gjahenemit me qafën e juaj do t'i bani në efer. Kja është damin në eferit Në rajunje të në të ndëruar me zdi dame dhe të vaj Me dame në e kësoj bote që ju dhe të ashti Në ata mesi edhe dame Mesi të balit, mesi të randam Kurë të mesi të mesimit du një të ashti Në prej tash, dame një cili Eskidoj ajeti tash në fundin Në pjesën e fundit të ati Ju të ndëruar djeb Du një tashkull një prej menes Një are për gjithmon fjali në vjetër Se nës fjali një ka ra shumplune Dhe ka ka pë Se kur sfegojnë hodha larëz në xhamia po banisit për gjësi se filan njerë i kishte thënë këta këta këta, pastaj një fjali çarkullon në popullin ton. Ai ofjali ashtu. Po po, ato e çikan, po çka të bëjmë naçi skemi, çis po kemi? Na jemi në listën aktive që kanë, ne nuk duvojmë asnjë herë të pranojmë diskutacion se ne jemi në listën aktive që s'kan. Do jemi në listën aktive që kanë. Ska me diskutu këtë temë, pra atë, pra atë, pasanikët, bërla, përdojnë, ato, ato përkanë për apinë, në shka qapinë. Masë shumë ti, momentalishtë në botë në kemi. Masë shumë ti prej njërëve që posedojnë me ronë këtë botë në jemi. Qëka kemi në me ronë? Qëka kemi në me ronë? Qëta jatë në më njëherë? Në kemi me ronë në dhe edhe më bëndej se na nere kemi shumë më ronë. U jam shtu i bindun. Na nere kemi shumë më ronë. Përshkak se na nere pose dhejmë më ronë, i pose dhejmë pasunit e dhanjes, a këta duhet të japëm i sa më, më shpejtë. Këta duhet të japëm i sa më, më shpejtë. Na kemi një batani, duhet me ronë. Na kemi një postëqit vogël, duhet me ronë. Na kemi një lëkur, ata duhet me ronë. Këmi një lëkur, faktikisht e pose dhejmë një lëkurë Dodet me ran se njerëzit ulen nata, apo të tsheh mos lart zë la të nesër. Mos lart zë la të nesër. Ai kura që kurajon i mëvonatë një zicane hale. I bëlojave ato i ninë nafal komod nesër. Të ndëruar, të ndëruar xhamat, të ndëruar vllazër, të ndëruar pleç, të ndëruar teri. Dapo me ran le ana do të më çën bujar se jashtaksoj fjale që të thije edhe qëra shkrenja me fëmgjëm njërë dhe me avbëm e dhije. Në kemi një cërduke me dhonë. Në kemi një letër me dhonë nëse dojmë me dhonë me shkrujt dikush në të. Në kemi me dhonë shmës. Pra duhet mos të ambilin dorën. Duhet mos të ambilin dorën. Kemi thërë javët që i kaluan në lidhë me haqin e derës disa fjallë. Kemi fëmë në lidi me hapin e dërës, njëzve që i ka në halët, vëzrit e tonë që i ka në halët, me auqajt halët e tyre, edhe kemi bërë disa biseda, pak të rëndëmta, pak jo të rëndëmta, edhe atë e më ndëj unë dhe jam i bildu në thalë, serinia jonë edhe zotë shpite tonë e kanë kapë me sinceritet më të thalë. Dëshira jonë ashtë aktivitetit të vazhdojnë. Aktivitetit të vazhdojnë përshka këse problemi ashtë duke vazhdojnë pra me problemin të vazhdonër aktiviteti. Aktiviteti i gjithëshëm. Aktiviteti i gjithmundshëm. Aktivitetin të cilë aktivitet din me vao vetëm 2 orat. Vetëm 2 orat. Vëd. Resulllahu alayhi wasallam doni me 700 burra. Dhe në rast të era se me çndonin pra ibn Omara vetë Rala që ju ka hi e mëndodhë njërzme që jetojnë me përra mërë nërësatë o selam së bashko, ato din një bërë këtë pun, edhe din me i bërë dhjemët e një popullit e cilët masini e pashinve dhe e konsiderojnë vaten me besim të falë se janë tati u meti, janë tasaj shëqërije, janë tasaj shëqate, humanitare. Një gjallë, një tasë një vetë me shëqin e vetë, ka mërë kjesë në rashtat e bura dhe të uhudit 700, ta në Rasullallat, se në të selam i radhiti me i patë për herën e fundit, për aset mirat aksioni humanitar, ta ti edhe ti me dalë për reshti. Inderëja të dija është. Falëm seja Rasullallat, ta me shkon shpise jenit vogël. Ta ju dijen jenit veqël. Aki të parit kër i thajt, dilë shkon shpise jenit vogël, Shë që ati janë grejt me edgishtave me utregu se ashimavë. Se nëse në ngëmë me edgishtave, me vajmavë, me burrat, në që të me bukë? Mësënjini e ta shqin viteve dhjemë të pokëllut tonë, unë i frasë historianet me emanat që shkrujë. Jo historianet radellat të zime të shkrujë në historienë, që shkanë qefat o historija me qenë, po duhet të shkrujnë historijen si ashtë ajo, se populli jonë për e kryon historijen. I shala nuk ndohë moqit që qërë, ti populli që shkrujnë në numërin një, në numërin një, i shala nuk ndohë që njërës të tonë që shkrujnë historijen, të shkrujnë historijen se pas dëshira dhe që shkanë pas qefat o me qenë, si që kanë dozë veritasht, po të shkrujnë me emanet, se mahtë një Edhe gjemë të tonë për zgatën me e të gjishtave. Pasë nëzë vjeqari, e banë dimë nëzë vjeqari në shpinë prej shtrazës dhe rinë sëpçanë. Ajë që i ka pasë nëzë vjetë, e banë në shpinë atë që i ka dimë nëzë vjetë. E vjenë këton në një nëzë kilometra në shpinë ta e në shumë fare, e në shumë përën harën ka tonë në këtë mërenda. Ajë që i banë atë i ka kejtë të të të të të në gërën, ajë në shpinë në shpinë Pra në matematika, dhe dhe dhe, vetëm në matematikë bojnë 4, kurse në shumë lonë qera, dhe dhe dhe dhe bojnë 8, bojnë 10, bojnë 15, dhe harë dhe bojnë 28, në disa lonë qera, kurse ato në matematikë bojnë dhe harë 15, edhe u kri. Pra në, shumisa, në, shumë, në, në shumë rafshe, se jetës të kësa i bote, numrat nuk kanë kan, kan peshë. Se punë bonë pa numra. Tha pëse, ja Rasullallah për në nëzër përveshti. Tha ju i një të voglë. Qëkër një shpi? Tha, ja Rasullallah, ti për, po, tha, mësi qaj ti njëri të më falmi, mësi që njëri qaj, o, tha unë ti gjinë, pra. Tha shënë që i vetë. Këta që e futet ashe dhe i dhavë e një leje a Rasullë Allah me hinë rasht, me të rëzumë e une urzajta. Që e kam shëqë. Për në vendë, tha un, mundje, une urzajta. A të tha urmëni pro, i qiti para 700 burave luftarak të mëdaj, edhe i qoj me uruk ato me veti, me të mërëtet aj që tha une urzajta, me të mërëtet urzajta, sa hinit të ditë pro. Sa hinit të ditë. O të ndërruar të ri, hyni të dytë. Hyni të dytë se faktikisht nuk ka vogël tani. A e vërtetojmë se te na s'ka vogël? Te ne jam çit më i. Pse te na s'ka vogël? Se për shkak se s'kam nësë iman vogël. Nuk ekziston musliman vogël. Edhe kur jam thënë që tan mos prasken më kërkues të skamet, mos prasken kërkues të disa pluhë në jakën e këmishës duhet pikën ku pa tjetër. Aso doin pick into the first chapter. Shiptar të madh edhe shiptar të vogël ka. Ekziston. Shiptar të madh edhe shiptar të vogël ekziston. Ekziston se unë skam ne skamunçi me shënuja fta dhamies, një një argumente, një argumente edhe një argument mulë me u nan se ekziston shiptari i madh ose shiptari i vogël. Po musliman i vogël edhe musliman të madh nuk ekziston për shkak se ka vetëm musliman të madh. Jo për këtë o a vetë muslimantë më vaj për atën, hini të ditë në reshtë hini se reshtë reshtë janë shtahi me i bukur ku matë njërzit reshtë janë shtahi me i bukur ku matë njërzit nuk për këta Allahu dhëllë dhëllë luhu e dhëllë në shalu e bani që në mëzin të falin me reshtë a nuk në lehen në u fal për reshtë E vonë bon, më namazën me rresht, edhe ata me rresht ata drejtuar, ën drejton e rreshtin. Me rreshta të drejtuar. Allahu Jellaluhu than Kurani Kerim: "Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa". Sa Allahu ditën e Kiametit, si el malaika e mshirës qofshin apo dënimeve qofshin, çirrahet njerëzit ditën e Kiametit sa ato me laj që janë në rreshta. Jo përreshta, ato janë me laike të rështuara në luftën e bedrit, Allahu i tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam, i fili ishte i ulen qëtë, qëtë edhe pëshon të ranë në vendin kër ishte i ulen, i nga i ti durë që dhe tha, Allahumme nësra këllë nëdhi wa të të nibihi, tha zot i dashur, ndihë mën që ma ke prëmtu, ta shë ka kohën. Kështu taj, ndimën që ma ke premtu të ashe ka kohën se i kam 314 bura me 70 dheve dhe di kuajnë e luft me balë për balë me e bajelin kurse anë një ku jemi ka 950 djemë, 700 dheve diqin kuajnë edhe 950 djele i ka lufte, njëmi shpata edhe 300 e kusur shpata i ka rezervë me këtë, këtë njërë s'kam punë, i thaj, nëfra këllëdhi ju atë të një bihi Tha, unë nuk përkohëm këpërras e më finrej dur për andimen që i ma ke premtu. Allahu gjëllë në gjëna nuhu vë gjëllë në shanu, këto janë gjëna që i njeri u i jonë tash momentalisht nuk ka kohë me vu dhashin me i kuptu për shka kësa i mështetet me gjonat shka i shafë me si se plunë i materializmit edhe ma nuk e ka nëshu popullin tonë për i sketi. Tha, Allahu Muhammed Mustafa sallallahu alesallam në qadrën e ti, ja që i gjibrilin në mënire në vetë që shi, shi qon a i urgent gjonët tha ja Muhammed Allahum ka qu me thon a i ke nimi ushtar të qilit bol tha i ke nimi ushtar prej qilit bol në razët u arden ata nimi ushtar po ka nërë rasht ka nërë të rashtuar ka fillu ajo që u deshte të fillon ditën e bedrit Ma zë disa momenteve Ma zë vetëm zë disa momente Ardhe Gjibrili prap Faja Mohamed Edhe 4.000 Edhe 4.000 5.000 5.000 314 bura Që i ka lind nëna Edhe 5.000 ushtar që i ka kriju Allahu dhe në gjelalu Me madhlinë ati Me fuqinë ati Të modelit vetë ati Me armatin prej qëli Më armatin prej qëli Me të armatosën për i qëllë, kërë nuk është politikë. Kërëgja juva është maj depolitizumi njerën botë, i cili ka le mërë voti se politikën që e donë apo e simpatizonë. E urejë, unë e urejë politikën, e me urejë politikanët, nuk i du, faktikisë nuk i du, së në në një nga mërë shpejtë, sinë sa në një ala, që të, të një tashë ala së kanë një se moj, jo dhatë në umorë me politikë, po kja është histori hinore, që prej qëllëja është këllë me me lapës qëllëorë në tokë, për tasë mi ushtarë, të rashtuar, të rashtuar. Anëmiku tha, dhatë, ma si shkajnë makë këtë tha, la vitem, ja heki njoni kokën bedër, po unë se pashë, unë e pashë kokë pa ato i rapatë, se pashë atë qëtërin. Simbolet, i kishin malaika dbar tek te fol dikutsh nkok kurse muslimanat i kishin dbar simbolet pra tash me rreziku se di se sa mos i ngul do vunen atikus ka shum pes e me ugot ciknë von bitate vetem kështu duhet se kashti ti, ti me dikrenam, me edhe e ke pa xhartin medikrena me lan tulëm edhe e ke pa krajin e jonit pran veshrim por toke pa xhart for medikrena mos e shastres se go betja la la mo u m an shurau Trazon nga gjumi, se vetëm një simbol në botë e mba në tokën, një simbol në botë e manë qëllit, një simbol në botë e manë qëka ka në tokën e në qëllit. Këjtë në nasë simbol ashtu me, ti musër së ashtu me darë, kornerë, hëqë patë radikush, hëqë patë shëty radikush, më zgëllit me dalë me jetu a gjë. Musër banë i që mendurë në njërë, këtë botë me qëka ka rrimë në një simbol, aji simboli është La ilahe illa Allah, Muhammedur Rasulullah, edhe aji si ka fajët që ti ke humë, po i ke ti fajët që i e largën kreja ti jetu në i zlarnë, se aji si ka fajët, aja është i gjawë, aja është i gjawë, Allahu Gjelle Gjelalu, u shtartë e datë, aji ka rafëti simboli, po së pëshkon kërkush me i lipë, Nuk përshkon kërkush me i lipë fare, nuk e ka trusë kërkush zile me Allah, Zhele Zhele Zhele, thon, o zëllë në gjelalu me i thonë, o zëpë, qëtë qëjë se në këtuemi, nuk për i lipë, ato janë. O të ispajdonë. Të ispajdonë se të e ki bo menë në qikë, të i përthu unë. Që di e mora është interesantë. I zëtë i shpijës, me nxesë, nuk shkonë në fushë veç verë, se aja i zëtë i shpijës, a i koi po mbledh gjent edhe ka dëshirë të ket punto ka dëshirë të ket zotat ka dëshirë që ato të çojnë para atij bile kur çota gjimsa punës s'e si të bë eraj ka i harë kur bien krizh as fenomen den kuishi elit në argat interesante ama shlën gjalin sot tash fundi kjo po humben këng po vlerat nuk ka humb vetëm kjo po vishin te spija lafershin te vera as ma shlëm në argat soda se kake djali çetë spijtin nuk ka Po qi zoti shtëpis, nuk ish kontraç. Kim thoi ke mua shkoni moj filonit se shtëpin për prishkë, i thoi ke aty shkoni moj filonit te gis me atara ngjysë. E shkojsh mina, at ditë qi shkojsh min shtëpin e çetrit me punu, diçka më me vullnet se na rën ton lavdo ke se po duhet. Ashtu lavdo ke neve. Më smrabi, manfond, manfond. Gjend ditën meshati ju bakë lafi një zer do t'na ksham edhe me apetet e hajshme jata me apetet e kemi pasongër me që? në përshme ka përshme urmurzu që kemi punu kolektiv të njoni jo kolektiv, a, a kolektivin për atë atë shka ka mune për qëllim kanë hund vlerat ba, ba, karan, hal, gjemë si akrim kejt punën qërë për lajmërën se në mujt marrë me ta vetër, po, të aprishme në vetër a i rëzjozë ku e kompliku, ku i ke ku i ketën, atëa i kenë rrima, jaftën, që ka ketë, që pa, më dhejmë shka jetë, më dhejmë kush jetë ti, oj, i dashur, unë jam shumë i vetë dhishëm se me kuptu bëkhilë lëkin, ashë vështirë, me kuptu bëkhilë lëkin, ashë vështirë, bëkhilë, ashë vështirë, a te që unë famë, që ti dhe pare lën dërgjamiës e si jepëti, ato atër e kërë qarë, se a e është modeli maj aja niveli më i ulët, ajë modeli më më më random, ta ja kupton. Po inshallah, unë s'po lë sallaun, ç'i ti ta kuptonj më njëherë. Po unë ka lë sallaun ç'i ti ta çënë drejtarinë më kuptu. Edhe e ke boll, muam pagu vet si ta kisha hap drejtarinë më kuptu. Unë e kam të cert ç'se drejtaria e njeriu ton aşe diktonizume mirë, edhe un ka po flas, ajë an ton pa mirë ku po fali ama xhami shuru që është e ajtë përshafë, se pëfoli është, ama mrena gjëmi shurë, nuk është duke e ndëgju zani mirë. Jam i ljomë tër nëse dhe që arritë, dhe që arritë me qelë dritarën që zani të njërë. Jam i ljomë tërë. Se inshallah e nëse dhe nuk jetë në bjëllë. Ashë sukses. Ashë arritje. Ya. Allëzhinë e bëkhalon wa jë mërona bil nëse bil bëkëll wa jë këtumune ma atahum allahum in fadli Pa kategoria njërzis, e katër Kurani i Kerimit ia ofron njerëzve mençurin e vërtet. Edhe ata lekërrëjë në vet Kurani ulehin ora të bukur, në dobi në atyve. Sa janë do, si janë, koprat, janë do, sa janë koprak nuk japin pasunien për hallat e njerëve. Jan do, sa janë një grup çetar që të anjohni, janë një grup çetar Kurani i Kerimi shkon tërin detajin më të im, fa w andalojn edhe të çert më së mëvon. Kategoria e katër. Nat jo uljo Po dhe tijo Kujem këto Këto janë mërënda në popull Këto janë mërënda në popull A i njeri që se ka ndërmen Me afru një mundësi prej mundësive I spjegon ati qëtërit filozofi I sëtë Jo mërë Po këto së për e meritojshu Ti jenë zorë Se ato e meritojnë Në së meritojnë e lëhule Ti jenë jen zorë Ti më kjenë zorë E meritojnë e lëhule Në duhet me afruu Në duhet me afru edhe duhet me afru nëndime në defektet në të njërëve nëse ka defekte, në defektet se nga pa ta s'jemi të vatë dishëm se ka defekte të vatë dishëm nga defektet për shembul që ta është vlem për mësafirët nëse nëse na në kemi drejta në thon është jonë regullë që një qik të venë prej prishtine e ikun prej halëve të cëllët halët të gjithë i kemi njofëshëm edhe ajo halat në gjitë edhe të hakën e pantonet ngushtat më ngushtat e kama në përqitet me të ku një atmosfer për atmosferave të të të atmosferat sjenë për i sjenëve të ti popëli, kjo sashnë regull edhe në këta samin, në formën e kshilave se neve në intereson që i pari njere dhe i mrami njere një njën jetë zazat e regullave se azabi denimi Allahu si të zbrese si të zbrese ajt po përfshike edhe të mirim edhe të keqim A këtë çarti dashur ti se dënimi i Allahut e përfshinë vetmirin kur drene, çfarë tas ngevojm pra në mënyrë më të thjeshtë. Një arë 1 hektar, ke me grond sa, vetëm një fjem rre na e yonë. Edhe unioni i futi zjarrin aty. A ke drejtam asit djegët keq me shkumën e picat njëhomun? Sa sha e joma më? Ai e joma ka shkumë aty, pa. U krij. Ne nuk kërkoim për një njeri me parninat me u bó atë që stoim në në terminologjinë kur thjes jam i e vlijam u bo ato për në më të doloqmit, jo nëse kemi keqëllin zekjes mundëm se gurt e bunarit të shtarën nuk heken me të futme në dorës në thunë, e në kejt gurt për një arnal ato ka një ka një heken guri në parë e të ratë e poshtë pra dhe ne gabimet që i kemi në duhet ka një guri, ka një guri po duhet të filojmë të i përmirsojmë në ato duhet të filojmë të i përmirsojmë Si mundët një gjallë, si mundët një gjallë, i cili kalonë shtëpim, edhe kalonë familjëve dhe, i kalonë motrën në rrugën që a i së dinë cëllën vajnë dajo ka depërtuve ku astrehu, nuk e dinë gronë edhe nanën e datën cëllën vajnë astrehu për shkak të halëve që shpojdim, a i me kapë një kërtë hapën që i pojtoj të ashtë kabriolet ati, edhe kulica që me të cilën kulicë në aplejnë e që e zimash kabriolet, që ajo është shpjumë më në tërë. Edhe ajo është kapële. Dhe kam tashmi hapë zonën muzikës në përkatonë, në për qitëtë a gjene, me unalë që i kam të, të fëmënve, me u kam dhuzënë që unë i kam një kërtë mirë. Ti keni kërtë mirë, po ti keni manda të do të që i nuk e pësëdën, atë aji që i në këtë do të në shmët më të lojko. Këto janë gabime, këto janë gjene që duhet përmison, a ne nuk kërkojmë njërëzit me ullë kokën edhe këtë gushme nëndizu prej mësafireve tonë që janë në shtëpite tona nuk gudzojmë nga me asëjarë me aleju vetës me kërko prej ative kokën me ullë ato duhet jetojnë në shtëpite tona kokë lartë kokë lartë përshkak se janë në shtëpine vetë ato janë në shtëpine vetë kokë lartë Ama njonat kuptimin së përmë interesën shka ka ndohës. Djem të shtëpive të në, burat të shtëpive të në, nuk gëzone asë një are me ndohë njoni e me oboj një muabeti, cili muabet është vrasës e dhe plaguës në njënjat e njërzme. Po duhet të ndahat ajo që i përse dohet bashkë për gjisëm, edhe ndohës të pak ma shumë se gjisë në mësafirëve, për halët që i kar mrenda me i rafshu zemrën, se aje zem e ka si i kambën rrug a i gjali i cili i morë një pe, 500 persona edhe i morë i kanë 100 mark përkria a gjë 50.000 mark në këtë ditë në rastit a i në dëbën logari për alëmërin e ati i ka morë atëpore do t'i malo me, dhe me a i në dëbën logari a i në dëbën logari për veti a i ka obligim me bën logari për veti Pra semina na nuk i kanosim as kujt për shkak se nuk mundemi na më bësh asgjë. Po na bëjmë diçën tjetër. Na sojm. Na sojm këto. Edhe lutje vetë Xhhi i bëjmë këtu në xhamie, duhet me ju bësh shumë kujdes ai që dëgon. Se në këtu kur si xhamie thot zot shipo doim ship dhe në 8 ditë. Në këtu xhami bot, jo për ne, jo për ato të tu. Jo për ato të ton, për çetër kan. Ponaj adresën e më çeshluin. Për çfarë kanë bosajë? Jo. Na voin, nafoin këto Zot. Çaqçi i Morri ka ncin 30000 mark për krie. A ti njeriu te vë i mori, mori 50000 mark për një nazdarke. Edhe i çon njerëzit në ark, po bjajtën Kodër. Me u boshum kilometra, me u dog gative se keni sku larg edhe pak të janë këto që i keni dhon. Para për admirin as voin asnjë gjë. Nasum. O Zot, çata ti e po ta lom? Kërë gjomë atë e për nëzbojmë, eqë? Më ka nevoj me thore, aso shkamë bojmë të njëzëmë, dhe thasare, thare, thare ishë, rahat, rahat jetoje, rahat, rahat kjarkulloje, ama në nga zamra, thëjmë, o oh Allah, që këtot e dhe kalibrin e këti, ti e këtilojnë. Në thëjmë ma shumë, kashë. Edhe aj të dhije se ku i ja ke milon në, aj ka thëmë kurani kirim, inna dhina rabbe kalabil mirësadë, Në surat të lë fëgjër, në gjuzën të rrëdhën, në kurani kërim, ka dhënë, inë rabdëka lë bil mirësad. O, njerëz, në në radarin tem janë këto. A i trotot se askerin sërbijës, a i maqedonijës, mi për e shakë në radar, e dudë me i rrugjitës, a dhe më stashofë rrëdhëri, kër i ka morë parët, ka arru së rrëdhëri, Allah u të konë përpo. Ka arru, anë i shfarë rrëdhërë, A i da s'në qënë një nukash. Këtër, inë la rabdëka la bil mirësad. Ju jenë në ladarën të jam. Esa lërga, su sa franaj. Këtër, wa nëhënu akërëbë e ilëjdi minë habli lërëid. Këtër, unë jam ma afer ati se kida mori që për tjelë gjakon prej zemrën kuk. Unë jam ma afer. Këtër, wa hua ma akum, e i në ma akum tëm, me ju dhe jam këtë jeni. Par ataj adhe njëherë. Po i përësis gjemë të këti katuni Ato gjemë të ato dhullë në gjitë Matëmlaj që e sakrifikun vëtër Edhe janë edhe ma në shërbime Edhe në mesër dhe masënesër Po edhe në arpë ju përësis Mësë mashtrojët dhe njeni elbet Mësë mashtrojët dhe njeni Me malsi notër shëjtoni Vjena ati edhe aj E inspirën njëri unë Mundojt me inspiru njëri unë Këtu së më shafë kërkush Këshë më di këtu E sa t'ja pe qaqë, jume zonë, sa t'ji ja pëshani, mos më shtrojët dhe njeni, me do këta, nësët diku i shejtoni i ferë, hëllbet në me, dhe i thot, anë i nash bane, mos dala gjë nash, me t'rijen ka të mrena, me t'rijen të më këtë mrena, ka punë qera, ka punë qera në të bëhen të më këtë më rena, mos d'alë nash, se duhet, të bëhet vetën në daga vëlletare në emni në Allahut edhe në fashë për për për në asë në emën as qëtër në asë në emën qëtër unë jam konkret unë s'kam masë shpinë dhe fjallë keqë shka i kam i kam këtu asë në emën Kosovës asë në emën Shqiptarijës asë në emën Shqiptarit asë në emën Bajrakut përshka se jam konkret nuk kam rezerë se në politikan në emni në Allahut se vetëm me emë në ati krijet të rinë skaj. Skaj shmërija është vetëm me në një në emë në ati. Këto qërat emë në këto kanë skaj në shkurët, to kanë skaj. Sk. Për mësë me julonun juve tash me u mendu ma fazë dhe qështëta, për janës jelë shembulin qëtër pra që ta dini, ata që kanë vdekë në emë në bajrakët Shqipënijës, i cili ka pas ilin të atë kanë shmërena, Kushtë për nërën gjishtin për aja pëtë minuta ko Në më ka u dhuse, kishka desin e një në t'i bajrakut për ili Edhe aja t'i bajrakut me ili, ku kanë shku? E pa ta shurë në pra Njërë i pëjë vëndi, shka që t'i pëjë e këtë për dit A vdekja është një, a e vetëm një është, nuk janë di Vetëm një harë të diset Nuk diset një are për ata të në mëndështë më dhe të esti Ma i të shonat bë Ska kështu ngu një kur këmë, një hare për gjithmon të menqurohemi, një hare për gjithmon të menqurohemi, të dhemi të menqur, të dhemi njerës që i dhim. Një hare për gjithmon e jo njëri me arne e me raqume vdejë për barakën i uslavijës Shqip, në shqipë, e me në vagjen të të, të, të, të, të, të të dhemi, e vagjen në të kamaribori, në pasin në atje, qëtëri ta ta e me arne me raqume vdejë përkët qëtërin të me njëri me djashkonshe, njëri me shta të Një are për gjithmonë të më në qërohemi, të dhime dhe të ekme për i krije tash. Më sjetojmë në atë, mirë ki pëzat, për e kuptojme këna është ka pëzat, për kur dalë për jashtë, a i qëtëri shka të më pojë edhe a i ati e këti. Allahu gjëlle gjënaluhu pagun, vetëm një, a i vetëm një pagun, qërtë janë të ta paguar, se unë kështu ju thamë se unë nuk du me ju gëni, unë nuk du me ju rëjtë. At, nëse dikush ndrysh e më ndon a i të ka desh, po të ka desh të ka limu, nuk të ka desh të ka limu, a i të ka fanë se ti nështë atë ka pasë e qashtu për e donë po a i qka të thotë se ti qashtu për e donë qashtu për të fanë, a i ashtu të rajt a i ashtu të rajt i dashur Rasullullahi thamë një hadis ta ma kanë lirra i di a një këdhiba kalmahu fa zgudzën a i qiprin një popull me rajta ta kësusa më kenel i rajdi a një këdhiba ka umëhu sa zgudzën një prisi një populli me rajta popullin e vetë zgudzën me rajta zë bëqët qepina a i se tisë bës ki gajnë se të të pagur administrata në në toksore e allahu gjëllë gjëleluhu fakturat më ki ka si tënët atë jasë me marka asë me frangë, asë me dolarë, asë me orë. A tje paguën gjanat, ja me gjennetin, ja me gjahnenin. Paguën gjanat, si pas besimi që ke pas, në kënd ke besu, pre a tje du është me u pagu. A tje, zotë, për të lënjë bajrak ke luftuti, për ketë bajrak, luftu. bajrak u kam luftu. Urdhëna, a i bajrak u është përtu si jodë. A tje, masit zhithet, kështu janë gjanat. E unë pra, ka që i qartë jëmë, se du shumë që ti prej të ashtë të Se nëse banë kësi defekti, nër tokë në esër, nër tokë cëlojnë para te që ke hetë. Unë nëse banë njëkorë, edhe thëmë, unë do të luftoj për hirtë këti gjartë njëpë. Do të mëndërë kërçti në atë nëpë, përgjithja e para, për para urdhënë për atë gjartë njën që ke luftu. Ajë të ajë shko, qëka ke për mërë për të ajë, para ta ke luftu. Kështu e më punët, kështu e më punët. Trap, poksa me po them, për i defekteve tona. Nuk e kanë përçëllim me nënshmuar kanë se na zgudhojnë me nënshmuar njerëzit. Ato veta njerëzit e nënshmuajnë. Ardhi një grua prej vllazërive të Allahut me rrafimin tu. Të thënë se nuk e njeh. Po u detiron me dal prej shtëpisë që as tregu. Sa ajo erdhi me një çen. Edhe i zëtë ishtë pjesë tërkoj që i ki qeni nuk hil dhomë, se nësë kultura e unë qeni dhomë të na, qeni të na rinë borë. A shë realitë, ju jo të na këtu, të na në shqiptari, të na ka jemi në. Ajo sa se unë si mësë të rije, kim e muë, ati ku fle unë, edhe unë du të me dalë. Ta shtë urnëni, urnëni, s'ka mundësi me unë në nënqmu askush, se si e mi këtu na për me nënqmu njërë, s'ka mundësi me unë nënqmu, po njerë Po t'i kuru francizove qatë shumë Po t'i kura arritë e atë kulturë qatë flartë Të një gruës që e ka shpijen në nëhirë E kodës a po i felit Po t'i kura paske arritë qatë shumë Që ti ta kesh një villa për një bikendit Në gjitë me bikbenin Po nëse sëftë të përni që i më thonë në ajonë Të bikbeni për jësë e i ka Në slupë qatë Slupçari, slupçari qeni të koshi, në përgje qeni të koshi e ka venit, edhe në saranvek dhuk me pas të koshi, edhe në shkodër dhuk me pas të koshi, edhe në tiran qeni dhuk me pas të koshi, për mëjnë motër për të asvjedej një hadith në e mën të allahë gjëllë e gjëllë uë, Mësës jë informu me ti Edhe ke jetu të bigbeni A gjë njerëzit nuk e njofin këtë këtë të gjin E këti islamit tonë e këtë mirat e vlerat Edhe se kula i fenit nuk e din A nëse muri kines nuk e din këtë amirë Po të shmjekoj Se i dashurit Ma i madhi njerëzis Mësua si ma i madhi njerëzis Ka thonë me gojnë e vetë Që asë një gjë e thonë në ati Zgudëzën me dalë ndryshet Të rubit me këtë ametit Zgudëz ина احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات احداه بالتراب فقال الايوي نسال بينشاني دولتان 7 هرذا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دولتان 7 هر فني يا فريشتو دجير ما كايتو بيستدو ياتو اندجو فيا لي دم سوق نيرفي Tha, anë rasullu linsanije, tha, unë jam njëri unë, unë jam për nga meri njërzijës. Tha, in nëma abohesë të muallima, tha, Allahum ka që në suës. Kështu ka sonë, Allahum ka që në suës. Tha, enën e njënit për juve nësej le pinë qeni me la 7 herë, njënje për ative me dhe. A banë në piti shka, që të gjashë qera me shka. Që këtë e morën nga, që këtë njën, njënën, njënën herë me dhe e du të me laë që të gjashqera me qka janë, asë një një ashtë në hadis, nuk ka thonë i dashur i jonë, një në në harë me dhe, ama ditë në harë, me bëshkë, s'ka pështë, asë që ka thonë me, me kundë, nuk ka thonë të ratë në harë me papuqë, po a i sfa një në në harë prej shtatë dhe me dhe, se në menden edhe shpirtin edhe programin hinor që i zbriti allahu në zemrëm edhe mendjene ati si kur saj të mëm kërë dinte se një mjetë pastrurës ka marrë ka me pasemnin faks a i qetri ka me pasemnin omo njoni ka me pasemnin biljana qetri sizana një një klementina një një valentina një një kështu ardhen që shtikë të mjetët pastrurësit e na A ja shë avupi shka pastron Hatizja unë rejt shka pastron Fatilia shka pastron unë rejt Kush arështi? Shtë arë Valentina, Klementina, Skaltrina, Sandrina, Sëndra, Përtini Arën të arë Alberti, arë Dajstoni, arë kja Këtë arën të ashtë Njetët pastru se ta faikohë Hëmbën më prej popërlitur Se në përshkojmë me etu të kula alë falit A gjë dhe ta marën shpijëm Fa njëllën me dhe Doktore angles i fakulti universitetit të Londres, a i tha, saw... ketë hadis, ketë fjali, që ka folë Muhammed Musafaj a tha, s'kabë Muhammed e thë s'kabë drejt. A i tha s'kabë drejt. Përbonin analizaj. A i dha ative, anë i qenit Londonit, jo, qenit katru në to. I cili ka hëngër pula të katru një të fi që në të pripijegë. A i qenit saw... Londonit, i cili ka librez shëndetit. Edhe kam një kopastëm Haus Art. Mi e kosh tfijak për çenet. Fit Honda. Fit Honda. Mi e kosh tfijak për kontroll. Ti kit ajo do ja, të holler me vërtet dom me fanga. Si doje kopat, si doje dorlijen, ajo do të holler. Nëse ti e jeta pa armament tavolin e ke trufi çaf, ti ta trufin çaf votë burt. Votë burt dom e thash shërbein mirë. Çka shërbein? Çka bën ajo? Ajo zgjidh problemin ti çje ke. Ajo zgjit problemin e populli që ka rëmë ta Ajo zgjit problemin e populli Problemin e vlau, problemin e njerëzve ton Që ka rëmë ta Ka rëmë ta dhe nga jemi në ta mërënda O i dashër O ti që mësë shumë të mëriton respekt Po të da një apel të fjeshtë më dëft Këta gjena që i ndëgjon këtu të na Këton televizor më si prit Këton radio më si prit Këton gazetën më si prit edhe në shkroft gazeta humanitare këto më si prit këto aftal vuti aftal forti nuk i ka me veti si ka me veti, si posibën aftal vuti, aftal forti aft njoni këto si meriton me veti këto si kam as on po on këto i kam se jam në njën me juve së bashkën në njën e libri që i ka në njën e së tonë që i posibën këto, këto vlerë, vlerësime dhe të vlerë këto parime ka që bukura ku ashtë defekti Kuaj defekte, defekt janë tek na, shemet e Moralli. Na shemet e Moralli. Ne jemi larguar prej stadionit ton, na po doim me lut lojën la golin. Këta janë familjavën që kaloj. Na po doim me lut lojën, po mas golin, po doim me lut Nuk luat leja mas golin, në terenin e gjelbër, me, në katër kanë që në rëvjet, leja nuk luat mas kormerit, i ndashën, oj ndashën. Leja luat në, në stadiumin, në katër kanë që në mrenda di golove. A ti luat, po me gjithë gjikatsin. Edhe gjikatsat ndimës. Kështë luat. Gjikatin si kreesor, etheni duhet më nga barabar sa më afër faulit jet ai, gjikimi më i mirë aty bëhet. Sa më afër faulit jet ai, gjikimi më i mirë aty bëhet, me kusht që gjikatat ndiemës mos t'referojnë prap. Gjikatat ndiemës mos mos t'referojnë prap. Po lojën kresore kush duhet më bë? Duhet më bë ato 11 vjet tot, ato dit më bën. Për ativë kët në varrët, për ativë kët në varrët. Ato gimsën e parë Lois do të miroj golat që janë bën. Gimsën e parë Lois. Gimsën e parë Lois 5-0, edhe çdo gjë as nuk e hanë sosun. Gimsën e parë. Ato duhet mëojt edhe referin zullumtar. Edhe aty duhet mëloj. Mëloj duhet mëojt edhe referin zullumtar. Ktu është rendi, nuk po e marrojmë në fazë, këtu është rendi. Se për ndriçje malle ke, njeriu ti gjikon me drejt. Malle ke. Mos ndalet as pula. Ti që është jasë njërës për mësve për srit Ato di Miskinat Ato di herifat që e gjëtë në cëpër e gjasit Mua ashtu dhe pëdali si puket Ato di që e gjëtë në cëpër e gjasit Dhe që me, me avdaj A e gjikasi i mirë O ju O ju krenat O ju që i keni të drejta Me u krenu me gjem që i keni Nëse ato nuk e humbin drenin Nëse ato nuk e humbin Lëjë Nëse ato janë gati me i dhonë për supa në gj o ju që i keni drejta më ukrenu me këto gjem, o ju gjem, pra, më zgabon dhe një, edhe një hare, se këtu i kam ment, më zgabon dhe një medal në alt, e me firmos historien e katonit, para se të hinë, më sa firme, katon për të keqë. Dheri tash, dheri më ketë me ment, ora dhe një, përsa i dite, e ke një barë, e ke një barë, me shkru me me shkru një atartit, mos e ndët një. Mos e ndët një. Dërita që e keni barë, mësë ndotëni. Ju që shmundë një me ndotë ata, nëse ngarkoni një shpinë ma shumë se sa voni. Ata rëndotëni ata, ngarkoni një shpinë vështë sa voni. Ati ku shkonë të poshë, ati nalënu, vinë qërtë. Ati nalënu, ku shkonë mu, ati nalënu, vinë qërtë. Po banë, banë menderë edhe banë në më respekë, si kur të risonë. Nëse në dhe gjojmë dhe një defekt, kimi më janë thonë të veshë, mos haroni, Se nuk do të thot, kanë ndrru konceptet para sa që më ndrruse, se, se apo njerit, un shoh në xhami këtu njerëz të ufal, prap. Un shoh njerëz, un shoh në xhamin të ufal njerëz shumë keq. Un shoh në xhami, xhamatin tonë të ufal që hap linjë ska me namazin. Çfarë? Hap tas, linjë ska me namazin. Atë gazë çish ska linjë me namazin, çka shtuajmë unë mirë, sikur e keç do. Çeçi famë ç'është do? Të shaani kishën në xhamin, kisan të ufal. Kësa është këtu ki? Amë, shë që, halarë asë njënit se kam zi për setre. Më dhërën ka dare me lovëhem. E, dinë ti se këtu ka asë të të të të jo? Që a i kam dozi, për në të dojë, kur rrështë? A, dinë pësë së të bëjë këta? Kam vëjë ta. Së për e bëjë, se edhe një degë të thapë prej një premës asë një herë se kam pre, prej asaj me maru një koshë, edhe këtë se kam bojë. Një koshë. Po e një shqirën e ku pe e bajnë, të suprat e njohma, a, a gjepë e bëjmë, të suprat e njohma, ato të suprat e njohma që i kemi mazit e për ditë këtu, a gjepë e bëjmë këtë punë, se këti filozofit, këti filozofit, këti së pe jamar, së pe jamar me i si zënësjetu zhalë mirë, a i drejtë në zërbële are, për pa shtiti e nësë këjarë në më këzua, a u në halit e fenije në kamë rinë e mu për këta katunarit toni sa amatare ka dalë se matematika këtu funcionër qëtu funcionër matematika qëllë në nëtë një i lindën fa unë fa jam i lindën në 1919 sa 1919 e këtu matematika funcionër unë e e për fatë hecë jam i hëtë se në mikë kërë për më ashtroni ju gjendëri e lëbëdë një qëllë e jikë i me hodë sërbës e kja pak qështu do këtë adi pika shpina pika shpina me të qiqu qi pikashpina, e duash pika të në që në që në që nësivet. Pikashpina. Sërënik, fa 1919. A bim të halicefenia në që në vetë ka vdekë? Jo, ja, vëllë. E unë e di, që interesantë. Unë e di halicefenia ka vdekë 1936. Ti pra i ke paza dhe 7 vjetë. A jetash ka zonë pra, muqë të shërët, këtu. A kë në zonë ti pra tashë. Që në shmi, so, E shtat vetën slučajun dim pimela e kupit shumë si tipja letësin. Sa de kazantar. A ka dhe shtat le çan tutchan çe ilmin e molaja kupit e kamo? Epsai tani deveni se ka morta pra orlotash, ti s'u bë. Aje lavja mi dashu. Por që a degafat mbaron kroshet ne pikë këtij, për çast më prafumë, se s'mbaron kroshet. Aje pjative s'urave njoma po më nulumë me marun një gjò. Pjati pjative nipave dhe mesave ju po maron po mundojmë boni gjò. Se kemi merd zon, kemi merd zon shumë. O ju të dashur po e mbyllim me një lutje të sinqertë te Allahu, për të cilën ju jërkojmë dhe ju citoni amin se fjala amin do mëson pranojë o Zot. O Allahijum, ndihmo na ne. Unvia mundi yake ja zbrit Muhammed Mustafa, qe çadra pata lipni. Me nai dhon pata lipni o Zot. Po doim ne, si këto vllazre që janë ne shtopite tona, tani në veten se janë mund shtëpinë vetë, ata mund midis shtëpive. Me një lutje që o Zot këto Shpejt tak thën, më sku këtu kemi drejtë me lutën e Zotit safiri me Safirin më shku. Në këtë rast, sepse po ndrihesh ke drejtë, më thon Safir to az do flern më këta. Me Safirin ka më bujë të dizuoa Allah, hajde e kthe. Zotën këtare kemi drejtë me lutën e Zotit që më Safir teton, shkojmë te shtëpia e vet, e të, të vizitohemi pastaj na, të vinë për mirë tela, shkojmë për, për melong me për një kafe tek të njëjë vajzë. Ta dim se na kanë vëlaver edhe inshallah me izin e Zotit o zot një gjë të cilën të në falni s'po e meritojnë po anaj pa merita aja që e ka e në Livi s'po e meritojnë na s'po e meritojnë na s'kimi bojnë gjova po o zot që shto tha një një njëri që i kish bojnë gjuna për i djetarë dhe tha on qështë los t'i e tha a i ngarkun me gjuna qështo tha qështë los t'i e i ngarkun me gjuna e u këthi e tha e kanta lus vështir. Që thua. Për çështën e vështirë vajlaru me Juliana, e kanta lus vështirë, tha kushash Rahim, i mshirshëm vështirë, tha. Prap ti, prap po lus, o Zot, në mejesh ç'tucjemi te tyje të tokësqemi, ndihmo mën tanë po ta kërkoj. Namazin e xumës ka bull, nafilat kejt ka bull, tavadat kejt ka bull. Dhe botin dashm, yosraf, për një ndihëm me fare sot, pas namazit xumës, jo për çetosen kemi mord buk kemi ble buk në apërduqone buk të barë të kemi ble në apërduqone e ta është i në agje ku i kemi ble buk kemi me pagujt pak jo ku shë dy se sa Njëm, ato kejt janja në që ne pagujt mi marë qaq të më falëni në ndihem simbolike që kemi me e të bërsh pak po ju si të bani që neve me me e të mërë me e të një dinon pja të i vëpare është këtë me i të një në apatë qatë pun me është këtë me i të e për njerëzit që janë malësi, ju çoim buka tive. Po ju lut s'përket. Edhe maxumoja sot, mysafirëve vazhdon për mysafirrat maxumoje, na do t'i prah me një dilop te ura, pastaj mllafni pra te dumi. Po për për shkaqje shumë të ardhshme, këtu te ura anxhancin do t'i prah me. Do të mundohemi me idam ishin pa kalor. Na falni, pa kalor. Edhe mos se filozofoni. Pa kalor. Paraherës, sa vjet jeni në familjen? Nuk paguam. Sa vjet jeni tra? Pagopa pa. Po mos i përfshihet këtej, mos u nguronin, se mas pak ditëve edhe pak do të vlejë çfarë. Po mos mos mos shkoni apo jo kuptimin çështën, pa dino do të preja neën i dashur sot, e më nëse ti dino do i dash ta bëjmë tolovë. Po shkoni në admoniran mat kulturë me mat civilizim, nga dan nga dan, çka nuk do të s'dhet morin. Mas ditëri ditëve, katër ditëve do të kemi edhe pak diçka më parë, e kështu me radhë i mbyem këç, aq sa simbolikisht, aq sa inshallah me zotit do bëjmë mirë. Pra, kështu për e sratë në të, të edhe një punë një, një, një këshillë kam, për qeshtjen e, si, e rentit. A ti të domi, rinë njërëz në të fazira ati, s'ka i mundon me i shërbi njërëz me kështu edhe zbasku e gjemë e ki. Në në në fereni pak një kaqore, ju lësën e juve shka u dheqën e ati, kër të vinë me safirt, ato ka rikat në të hunxën. Në ndimën e para fronja, në ndimën e para fronja, aq ka k edhe dën i pun, ne botat më merren, ne botat më mos shkoni aty, mos shkoni me, me me filozofu, mos shkoni. Ni informohet shtua ashtu këtë mënyrë, më, me, një informat, shtuas, shtuftu, më një but, edhe vini te shtëpia, mosu mesveti, mos rindreni zonën e një çetrit, se aja as vendi hinë dalin njerëzit, aty ka se vapa dhe mundet me bojë jonë. Aty ka shumë se vapa dhe mundet me bojë jonë, atë njerëzit takohen. Sa më mirë, sa më but, sa më çet, çin njerëzve tonë t'ju kalojnë hallat. Ato i kanë alë të veta, po të të njënë se e kanë dikan. Kështu të të njënë se dikush, ështu i pritë, kështë qëllë i milion. Edhe njëherë, Allahu Jalla Zhelelu, në më shirof të gjithë dhe së bashku, lillahi l-Fatiha.